Bostak, sortzi minu, minuta zigannik eta hüts eta pitz entenu jaduguzuek ilan arantza egun huan? Ba, jolako zei, titz putz uh, berre ausa da. Lachai ez dugu putxik ez hemen eginen Eiffel dorriarekin asiko gira hitzeta putzen. Itzeliko baitute Alepokoei sustengo erakusteko. Ez lepokoei, Alep xiriako hiri hori badakizue, hau ekintza unki garrila internauten pena, tristezia, Hau da, haipatzen dena, azkenegun hauetan, ere, Davidetan, bistan gerlaren minak, eriotzak, zibilen, zauriak, nigerrak agertzen dira, ere, beharrik. Nikol Ferroni kronikalariak ere, goizuntan, kronika bat egin du alep eta siriako gerlaz. Bere ikuspegia, bihar gerla zaharkitua izango denaren esperantzarekin. Bon, denek esperantza duguri, eh? gerla nula da. Hainiz parte katoa izan da, onkitoa zelako eta ni gara begian zuela entzuten zelako irrati tarte hortan goizan. Bai, egiazki aritzen, aritzen etzen sketch bat. Bon. Ato, Efeldo rea itzariko dute gau untan, alep gogoa nukaiteko. Siliako gerla jasan behar dutenek eskertuko dute intsegur, haien eh? autua delarik han borrokatzea eta hiltzea edo han gordetzea eta hortik ies egitea, ez da utu ondirik, hortik ies egitea, siriatik ies egitea bakizu zer den segidea, itxasoa trabezkatu eta frantziako mugarat eldu, santzapiskabatekin ez badira itotzen edo nun baita iltzen, frantziako mugan ondotik kampuratuak izaiteko eta ondakinak bezalak kontsideratuak izaiteko. Baina bon, Eiffel dure haitzaliko dute gauruntan alep gogoa nukaiteko. Immigrantezikin horiek guren ala lana eta emazteak lapurtzen ituzte. Negarrekin dezagun batzu irrizari baitira, maska horren gerlak beti norbaiten onerako direlako. Bakkan batzuen biziaren aberasteak duerako interesa. Eta kizun bezala. Bon, pixkat moralista niz, eh, gaurko emankizun astapenia bo, zer nahi duzi reitia. Frantzian urgenziasko egoera mantendua dela, baduela urte bat eta hilabete bat lege aldatu dutela. Pertsonen eskubideak murizdu ziru hilabetekoa izan berzularik eta horreindik zazpi hilabetez luzatu dutelarik. Bai horren horretarazteko webgune ximple bat agertu zaitegun begien hartetik. Ezko zehankorleta urgenz.fr deitzen da, ximpleki idazten da, eta ximpleki ere agertzen da, erantzuten dautzu galder azkenean. Momentuz bai handia idatzia da bai urgentziazko egoera beti mantendua da Frantzia. Frantzian eta nik eman elementuak beraz idatziak eh, dira eh, urte bat eta hilabete bat. Hor dela uh, kargatu tipi batean idatzia ere, ere, zuenmaila emaiten aldu zuela. inkas aldatzen bada mezu bat bilatzen bidaltzen daut ziettela humorore pixkatekin girone ironia uh, triste batekin ere eraiten aldugu, duugu eh, Frantziako Orziazko, Ego eraz, beste web gure bikain bata qe Kasik bikaina errango dugu, gaitzitoa bai izi erran webgune horren gandik. Radio Garden deitzen da webgune hau, beraz, irratiari lotuada. Hortako, ulertuko uzezenako minduan izan. Radio Garden webgunean, egin klik entzuleak, gomendautzen daut zietala ere. Google Earth ezagutzen duzue, satelitearen bide, sustaritzen, hop, zoomatzen duzue, gure irratiaren sarrera arte. Eta hor, behar ideiarekin, beraz, mundu. Eta mundua agertzen zauzue, eta munduaren itzulia egiten alduzue, klik uh, simple batean bidez, zoomatu, eta hor behirratiak entzuten aldituzue, klik eginez, edo gainetik pasatuz simpleki, bikaina da, japoniako irratietan zer entzuten alden adibidez, uh, be behirakiten alduzue, esagua gainetik pasatuz simpleki. Bon. Zer egin dut, mapartu dut, eta segidan zut ustalitzalderuntz joan haiz, eh, lapurdiren gainerat joan haiz, eta, ea, gure irratia entzuten zen ez. Ba, lapurdi irratia bai, bainan ez gure irratia erik. Apez bat mintzatzen entzut dut, normalki, charles bidegain mintzo zelari kuitzu mandokan. Beraz bon, ongi da irrati berri batzu deskubritzeko, bainan zer gaitik lapurdi irratia. Bakarik hemen, bai gaitzituan Aldean bat ala ere, usai amezala, xiriako gerla, antzi dut ziadanik. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz hitz. Ha, ha, ha, ha. eta putz. Korrika o gehi ondoko urtean izango da, eta hemen du duzie korrika zirkoa, zirkorrika, Kantu berria, hemen argitaratua, eta dansa eta festa egiteko gogoa emaiten duena. Izkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, erri zerri gara. Bat, izan bat, egin ba. Bidela, tera gara, korrika, tera gara, errizarri gara pogara Bai eskapistak euri bean ilusiohistak bidera tera gara mundura tera gana erriserigado kogar Hau da orten golema korrikarena ogei garena eta artista andan bat beraz jurgiren hautsa barba ezagutu duzue, izaro peti hor dira musikari zinguraturik usue alberdik idatzitako itzekilan korrikaren kantua beraz korrika egiteko gugoare maiten duena ez, besta bakarrik eta horren txegitzen nugu haintzina, itz eta putzen entzularen iditziarekin Jarraren Lurrak eguzkiari itzuli osoa eman eta berriro abenduan gaude. Urtearen bilana egiten, zer gauza on izan dugun eskas eta zer gauza txar sobera. Bitartean, hainbeste pentsamenduren artean badoa bizitza. Iezi Sakelako telefono hartu, eta eunka eta miliak argazki egin behar zaizkio alere, oni eta ari. Neoiz berriro ikusiko ez ditugun argazkiak pilatu. Gorde hartxiboetan. Ez baikara aien berriro itzuliko. Baina hor daude, zain. Agian, gu ere zain gaude. Eta behar bada, Zeren zain gauden jakitea baino etzaigu falta. hitz egiten digutenean bezala dau. Erdia entzunez, eta gu itz egiteko txandaren zain bageunde bezala. Garrantzia guretzat baino ez duten gauza kontatzeko gainera. Gu eta gu eta gu eta gu. Ai, gutxienean irribarre gehiago egingo gagenu. Zerbait emango genieek bestei. Ezertarako balio ez duten gauza gehiegi daukagu ordea eta korrena oraindi gehiago nahi dugula. Auzokoaren amak ordea semea eta alaba falta ditu oraino. Haiek beste urtebete bat galdu dute kartzelan eta ez ote otedua mak urtebete baino zerbait gehiago galdu denbora horretan. Nik bai zarranen unke. Bakea ere jitekoa da oraino. Euskal herrira, mundura. Lehen, zerutik etorriko baliz bezela itxaroten genion. Sorpresaz gure etxeko atea kos, -kos noiz joko zuen zain egon da. Horain, gerratokiak urrun dauzkagu. Hain urrun. Non eta ez dugula gerrarik somatu ere egiten. Edo bosta xola zaigula bestela. Behar bada, gerrak zapalduta besteak daudelako. Eta ez gu. Urbilean etxean, gurean ere bakea bizi dugula sinistu baitugu. Behar bada, gerrak zapalduta besteak daudelako. Eta ez gu. Emango dio lurrak beste itzuli oso bat eguzkiari, eta heldu den urtean, abenduan izango gara berriro, nik ere itzuli hori imanezkerro, pario egingo nuke, aipatu ditudan kontu berak aipatuko ditudala berriro. garbendia txuriaren iritzian zuten eginuen mileskert zuri, eta gure kronikalariarekin segitzen dugu, gikak nagusi eta gurekin dugu, diotabe warri hor, zedo zazpia, ratxaldeon ratxaldeon, yipi, yupi yipi, yupia, yeee yeah. Ho! Zer ziren eta zhufatzen jadanik. Bat ere, enxatzen nahi zego kitzen munduari, baina ez da inoiz martxan. Ez karikaturan erori ez, ez beste batzu bezala egin, ezkira ari. Hor duan, gira gaur kronologiaz, eh, filme eta eta zineman ateratzen direlarrik, ondotik edatzen dira beste gune batzuetan, beste media edo eta zakin honla itzuli behar den Euskal Herrat, median kronologia ba, ez da sozen media ez da zun behite, dugu filma banaketaren kronologia Hora mm. ipatuko dugu, kronologide media beraz, frantzitzetze Jaiten dena, beraz, filma bat, zinematik, zineman ateratzen da lehenik Hori badakizu, badakigu denek, ara, hor dira hor da komunikatzen hainitz, hainitz, hainitz, eta gero beste Euskal pasatzen da beberantago Ba, Lehen ziren kasetak, kasetak eh, dvdak, eta horai azken urtetako berrikuntza da, interneten ere badirela uh, banatzaile, banatzaile berriak. Zenta hor. desmaterializatu dela. Hmm. Hore, nahi zinigarai bat, zinemana bat zentzen, eta itxu iten zinuen, gero kaseta ateratzea, epe luze bat, eta gero dvdarekin asizarik epe hori tipitu zen ere, fiteago ateratzen ziren. Hore, zer dira, arauak azkenian, Uh, bon, Frantzia ari dituko giratzen da, Znez Frantzian bada bere zititasun bat zinemat ateratzenarik filma bat gero edatzeko mugak uh, desbadinaak beste ba herri gusierik konparatu be ba ba Biziki luzeakoak dira jatzenzu eh? uh, lehen... Gure gaztaroan garendago. Ebe bai, zain, seira beteren buruan ateratzen zen, guti hori ber, kaset videoa edo dvd edo hola, eta gero urte baten buruan behar bada telebistan kate kitoik diren kateetan ateratzen altzen. Pagatzen ez dirneetan. Etzen teenterik eta hola. Etzen teenterik baina kanal plus taulakoak basirean. Eta horietan beti lehenago ateratzen zen. Dvd-arekin eta batean guti hori Bon, eta gauk egungo arauak dira 2000 eta bederatzean negoziatoak izan zirenak, zintagamberda hori finkatzen dutela be, piskata, aktore derzbergdinak, bai, esku eskubideak dituztenek, sinema banak eta nebiltzen direnak, eta uh, telebista kate derzbergdinak, eta frantzian bereziki uh, kanal plusa ipatzen genuena, hori baitu ahinitz uh, dirustatzen uh, frantzis sinema eta... Mm. Eta horien bon, orrien artean da arautzenen aizu. Mm -hmm. Eta 2009koa da beraz uh, legea, beraz uh, beste kasik beste mende bat da, eh, teknologia, mm -hmm. teknologia mailana. E, 2009an itsirenia, ba e, e. e, jadanik, X arkitektoa da, eta beraz ezkat e, zenbakia kemaiteko egaurigun. Beraz, uh, astendako ondatzena sineman ateratzen den egunetik, mm -hmm. ordain, hor baduzu 4 ira beteren buruan Arsten alda salmenta DVD, Blu-ray edo uh, pagatzen diren uh, telekargatzeak. Mm -hmm. eh, pagatzen duzu, azkenean DVD baten presioan eh, edo alokatzen duzu, hori... Uh, Etxan artikitzeko beno nortenagailuan azkenean. Hori, memento berean egiten, egiten da eta presio bertsuetan. Gero, bada bigaren fase bat, eta deitzinera lehioak. Lehen leioa hori da, uh, DVDarena eta erostearena. Gero... Uh, Amak hilabete pasatu eta, hor, oh, pasatzen alda, eh, pagatzen diren telebistak ateetan. Mm -hmm. eh, Zineman beriz, berizituak diren telebistak ateetan. Hor, oh, mm. adibide ahondiena Kanal Plus. Bai. Ara, hor, oh, eh, abonamendu bat eh, pagatzen duzu, askikario hilabetean... Eh, Hila betean unen beste euro, ez dakit, behoi euro edo pasa. Bon, Kanalplista beste batzore badira. Eta hor beraz, badute eskubidea, baren Gero bada, begiz beste... Eh, beste... Engaraibat, beste bat dena, ogoita bi hilabete berantago. Hor beraz ikusten alda telebista... Pagatzen ez diren telebistetan edo... Bai, ez da inoiz ugirik telebista bat ez ezin. Edo, ezin. Ba, ez da, sekuruan beti nun pagatzen da. Zerdeak Bai ina Abonamendurik eBH ja zuten telebistetan Beste leio bat da eta hori me da mebenuntan polemar sortzen duna da hogeita hamasei hilabete beraz hiru urte berantago erosten alda do erosten alda edo ikusten alda, da deitzen diren gunetan ezBODak, Interneten gira hor? Interneten gira, bai, bai, bai. Edo telebistaren bidez, edo? E, bai, telebistaren bidez. Bon, Internetetik paszen da ere bai. Uh, boxa batzuk ere proposatzen dut eurako gauzak. Mainan, bian prototipoa da, Netflix edo Canal Play edo horako ekran nahi du, hilabetean pagatzen duzu amak bat euro. Eta nahi bezen bat aldiz ikusten alditu zu, filmak, bon, katalogo bat baten behnean. Eh? Eh, di du katalogo horietan bat direla e, gauk joitenmalima zizte e, ikusten al dituzue ikusten aaldituzen film begienak dira dura hiru urte atera direnak mm -hmm. bi milaeta ama hiruko andoaren hamallauena. Berrik ez du gula ilegalkiso egiten interneten, streaming garen bidez. Eta hori ere beste beste arrazo bat da, beste horien Azken putzak dira, pixkat, uh, oiek telebistak lehenago, DVDak lehenago, eta bar, mm. eta hoiek dira pixkat, ahantziak, uh, baztertuak, eta ortako gesur dira. hori da, horri da, eta bizkik gesur dira, zenta azkenean uh, frantzien ez da, hainbeste garatzen horien eskaintza, horien ez dute hain mehkatu hainbeste hain besti irabazten, hain besti estatu batuetan, edo beste leku batzuetan, hain ez gehiago bada, eta katalogoa erdien frantzian beti pobreago dela, eta eta horretaz ez dira kontenta, biztia nena nahi dutela, nahi dutela hori hautsi, eta epeak uh, tipitu, eh, bai Netflix, Canalplay, Zive, hain itzim eh, gauza maiteko, eh, egun berean abiatzen den Amazonen plataforma ere bai, mm -hmm. prime horiek, naren nahi, nahi lukete hori zapartara zi. Eta... Or, da, lobilana, eri dira, pentsatzonte egiten, hor ez, lege horren aldatzeko? Bai, eri dira, lobilana egiten. Beidustuki, bada hor, a dibide bat, zekiet, divin filma ipatuna izinuen, hor den divin filma, frantzez filma da ez. Bai, berra, Iannik, haitu duzu? Bai, ma ikusi. Neska gazte bat, hauzo aski pobre batean, frantziako hiri iribazterko auzo batean, gertatzen da, kaneko festibalean eukantzuan, ekkristianakak hasta, eta hor, izan zen berrikuntza bat zen, Netflixek, bidez eh, erosi zitola ogen eskubideak filmaogen eskubideak eta eh, beraz mundu guzian banatu duela filma hori, Frantses filma hori mundu guzian egialde batean salbu Frantzian Frantses no? mm -hmm. Frantz filma bat zinez Frantziako Gizarte gai bati lotuak dena he handi batean mm -hmm. eta eh, horik zineman atera eta hiru hilabete berantago eh, eh, Azaruan Atera zuten ago jileko filmabat. Uti hori bera. Osh. Iru hilabete berantago. Eskandalua. Eta hori atera zuten. Mundu guztian, bai ran, frantzian. Ezin zuten, eta jontak egizu Eta um, egin dutena, naitarat edo ez nahi tarat, hori egegtan testera naitarat, Baina, frantzian ere, lehen egunean, ikusten altzen filma hori. Ordean, dena, denak biziki eshu, hori ilegalada, ez dutea, izo egitea. Eta hori ikanute, ah, bak katu ez, tugu esprez egin, eta mund dugu egiten alginuen, eta frantzian ez, eta bukandugu arraso bat. Mm. Eta piskabat, gai hori, behiz maigainia nezak izudute. Zer uh, franziak aldatuko du, beste herri alde li lotuko da, uh, beste herri alde tan ola marchanda hori? Eh, beste herri badira tan, badira legedia desberdinak, batzutan... Uh, Uh, batzutan Frantzian bezalako sistema da baina epeak dira ajas eh, motzagoak, eh? ez dira hain luzek irugte animalia da eh? Frantziarena, baina uh, leku liberalenetan, estatu batuetan adibidez, ebe hor oh, uh, txinez, uh, libria da eta eskubideak dituztenak bere enpresekin plataforma horiekin direktuki negoziatzen dute mm. eta uh, erosten dauz zuten eta edatzen duten nahi dutan bezala, ez da olako olako kuadro finkori Eta, adibidez, ainiz garatzen ari dena, estatu batuetan, ainiz garatzen. Badirea, entxego batzu, nun filma ateratzen den, zineman ateratzen den egun berean ateratzen da, ere interneten. Mm -hmm. Eta, jaten, da, promozio kampaina bakarra egiten dute, ez da, promozio kampaina egiteko, zineman ateratzen delaik, dvdn ateratzen delaik, interneten ateratzen delaik. Bon, filma ekoiztzen dutenek ere, hori, batzok, untxai kusten dute. Eta, bada, ere, Filma egile batzuen dako be avanttailila bat da bai ziineman ikusten al izaite baan baan interneten ere bai, zenta Azure filma espain bad da animaleko blockbuster mm. delaako bat, Gertatzen bali mazira, ez dakitztahuak zateratzen dena haste berean. Hai. Ebe behar bat, sineman, ez duzu, hainbeste haxerik eginean, eta besko bat, zure langusia. Bai, bait gutitu da, eta memento berean, interneten bali ma da behabaz, jende gehiago kikusiko du, eta batzu alde dira, beste batzu kontra, hori behar garatuko da ondoko urtetan, behar bat ez. Gusiko? Zinemaren galtzea dugu, ez? publikoa sozial jendea esagutzeko gunea, eta ez dena etxetik telebistaren aintzinean, behiz ere. Hori da, hori bada ideo da, izinema, ekusten bali bada sozializatze gune bat bezala, betere bistarekin, egozore eztenda, lehen uh, kartiek batean, telebista bat denak ziren ogen ikusteko. Urain uh, dena gote bat got, gambaren bedaren. Baina ikusten alda beste manera batetak ere, sinemak, sinema gelek, ez duten hori ikaji behar beste balio bat gehiago, izan filmen autaketan, mm. zure ezagutarazi, da, zure baitaik atseman etzen, batzu, edo, zekito, ez zintuzkene, filma bat zu edo ez tabaide bat zantolatu edo gomitatu dien bat zu. Berra filma baino pixka bat gehiago edo berko dute proposatu, e berra da sinema komertziala hundi horiek ere, pixkat kalteetzen ditu horrek, bai. etxetik ikusten albalin bat duzu bon akort, media edo edabiden kronologia edo edatzearen kronologia gehiago, sinemarena diotabe, warrior, zelo zazpi milezker eta izan Deitzetaputzen laster gurekin izango da Miriam Urkia, bera Euskaltzain Urgazlea da, eta Iztegi batuko lan taldearen burua ere, biar, baionako Euskaltzain jana aurkeztuko dute Iztegi berri-berria, hogeita lau urteko lan baten ondotik, agertzen da azkenean eta berri ere, interneten aldaketak ere egin ituztela Iztegia, eskuragari dela eta intereketak interaktibitate hainitzekin. Laster haipatko dugu bostak eterdimementuz berriak zurekin egiulengiraz. Arrestihun arantxa eta arrestihun behazale horroer. Ustezko <tusparra> eta kide batatxirotu berridie Marseian, Jose Manuel Azkara terramo, si Senadio eta Udialai hechaldian zen, terrorismo enkontrako uturian erranetan dokumentazion e faltsia basian beganen u krisi azkarek hunkidie laabo txaabi Min haman saien urttian hala zuin bilan egindian Departamentiko Labo txakanbeak, lehenik preuakpar izania xerri begiari eta esnadinetan eta zerrealetan e bestalde aro txaga eta bere atxean ebi ihanitz izan dela da aldiz idor, urteko bilan ez askor bat egin du Departamentiko Labo txakan beak ondoko begi saietan zehaztiko deizi Nun izanen da Itxasua eta Luraen Arteko Mugabi Milatabero eta Hiuuan, Yuskal Kosta karguak jakin nahi izan du Itxasbastera zertan izanen den, jiten dien hamarkadetan eraikine edo egoitzak zeintzeko, Itxasuaen higatua antolatzeko eta undartzen azalera mantentzeko estrategi plano bat martxan eman di, bidartean gelu eta miarritzeko herrietan. Gasteizan ezta sesenketaik izanen dagun urtien, ez dutiet D-B-Katumena herriak laguntza kelti eta ondorioz ez da hoian antolatzeko, erran behar da E urtiak juunea gehu eta gente gutiago juiten zela sesenketa hoietan. Iparaldian euskaen inkesta sosio-linguistikoak jamaiten haidea, horretako euskararen erakunde publikoak hamar bat langile kontratatu ditu luralde osuan telefonaz deika herritara galdez katuz, euskaen gaur egunko egoeraen argazki bat egitea du helbu, uano aste bat segituko du inkestak eta urtailan jakinen dia emaitzak. Ion Parot eta Iban Fernandez librazuk izan endienez ya bakiak asztizkan eta uste guen huntan jakinen dia. Baldintza pian librazuk izateko galtua egindu Ion Parotek asa en ast en oa entzazpian eta aztertu ikizan zen asa oa entzazpian eta bos gerren aldikotz. Guaiart e-refüziatuk izan balin mazen e la bakia egun egukik da. Eta urrentzeko neskenegun huntan urrentuko da bizkaiko bertsulaik txapelketa, finala bilbon jokatuko delaik, jabazidien sortzi bertsulaien hartin. Nafarroko txapelketa aldiz ostialin partituko da, lehen saioa ilunian izanen delaik, hoita amabos bertsulaiek, parte hartzeko izena eman delaik. Hala, segun utin aktualitatea ebus erraiteko, ondoko hitzordia, sei honetan, ukanen Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan Gure bazterrak, Lucien Cesaretarekin Zer duen ez ditanean ikusten usten Astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pisten diren bazter miresgarriak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 haste artetan gurirraziaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaiso eta ongietorriak zuria betxe ez irratsaioora. Astezkenetan zuria belzoz, Musika beltzaumentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizuna? Eta ostiraletan metalalgarraziak metal emankizuna. Metalgarrazia nidaer eta negruuta? Ni Euskal Irratiak musika zalen irraziak. Bayonako etxepari liseoak lehen esagarronduen banak eta antolatuko du larun batuntan bere egoitzan Bayonan. Filipe Laskarai etxepari liseoko eskuntza aurkularia eta liseoko ikasleak osteguruntako gomitak goiz behin. eta xarri ere Euskal atietan behatzi honetan amapola morea eman kizunaren tenore izango duzie Oiana, iguarane izango da bertxularia Gomita, ala, egitarau, osoa, guti gura bera baduze Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta putz Itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, putz, putz, itzeta, putz, putz, itzeta, putz, putz itzeta, itzeta, itzeta, putz, putz, putz. aiipagaiak nagusiki tenore hontan, edo lehen gaiak egango dugu berri apuntu eusekin abiatzeko uh, lan osasuna sailean hemen, 2000 amaseian egoaldean hildako langileen erenek azpi kontrata batentzat lan egiten zuten, hau da, ateratzen den emaitza urteko lehen amahila beteetan, berrogeita amairu behargin hildira jaz berriz urte osoan berroi tamabi izan ziren lan, lan istripuen aurka mobilizatuko dira, ela, lab, e, eseka, steilas, e, -hne eta 3 abenduaren 2000an bilbon Bestalde berrian, Manu Azkarate, aipagai, uh, Manu Azkarate atxilotu du frantziako poliziak, gazeta puntu eusen, uh, ere gai nagusida edo lehen gaietan da tenore untan, berri agentziak polizia iturriak, aipatu zabaldu duten, marselian inguruan atxeman dute, aipatu dako iturrietan, beraz, eta beset, asuna katxmentuzi, edabide desberdinetan. Bestalde, San Antonio hauziaa Iberian, Alonso eta Maroto absolbitu dituzte. Alonxo gazteizko hauzapez azenean, udalaren kontuetan aurkitutako irregulartasun batzuen gatik, irureun talarrogeita mairu mila eta euroko isun aia Espainiako kontuen ausitegiak, ausitegi bereko beste epaimai batek aldiz, absolbitu ditu, iru epaimai kideetatik bi, Pepek hau dira alderdi eskui beraz, Aloncho eta Marotoren lagunak berdin, hori da azpimbaratan nahi duena berriak, uh, informazio osoa beraz, artikulona tximango duzue berriaren webgunean. Eta bimila tamazazpian euskal erriko ekonomia euneko bikakotx iruz aziko dela aurrik du laboral kutsak. Hori ere berrian. Euskal preso politikoak saiean Juan Manuel Santos, Kolobiako presidentearen hitza hemen argian. Ez du tarazorik ikusten presoak Euskalgirat hurbiltzearekin eztin hori minik? eginen. Kolombiako presidente eta 2000 eta Maseiko bakearen Nobel-Saridun Juan Manuel Santosek Espainiako Onda Zero-Iratian egin dako elkarrizketa batean du Euskal presoak Euskal Hergiratzearen alde dela horataz uh, beraz elkarrizketa horreta zer esetasunak emaitenitu argiak. Gipuzkoako batzarnagu siakaldiz Espainiako gobernuari eskatu diote presuen sakabenaketarekin bukatzeko Horrika Apagai eta hori ere uh, argian uh, baldin bada ere Kazeta puntu eusen Hemaiten aluzue ere bideoklipa eta kantu begia hogeigarren korrikaren kantuaren bideoklipa zuzendu du hiru damatxo musika moldaketak Xavier Zabalak egin eta itzak Usue albert dira. Kantari dezberdin hainit zuten eta ikusten handitu zide bideoklipan izaro uh, jurgiek iza edo eta peti bezalako kantariak besteak beste. Sezenketak ere ipagai argian, berrietan aipatzen zuen bezala iuleninek, ez da sezenketarik izanen, bi milata hama zazpiko, gazteizko festetan, zu sezenketa kudatzeko lehiaketa utxik gelditu da eta Udalak bertan bera ustea erabaki du Palestina ere aipaga hemen argian bi.000 batetik Israelek mila tortura salaketarik gora jasolitu bakar bat ere ikertu gare Sail hemen Palestinaz argiak proposatzen duena Eta gazteiki topaketak bara nainen liburuka BT proiektu alternatibaak eraikitzeko prest topatu puntu euen Uh, uh, lotura beraz proposatzen du hemen argiak. Eta super txope youtube-lariaren fanak baitira ere argian hemen uh, lotura bere asken saioaren aseia genada, unpoltsing sorturen kongresuko kita proposatzen du aldi honetan super txopek. Elkargo Bakararen presentzia bermatzeko mozioa bozkatu dugu hau zapesen Biltzahrak, da dakazetapuntu eusen uh, irugaren sailean sartzenen titulua, lehen haipatu bezala Manu Azkarate eta Korrikarenak direlarik lehen agertzen eta media bazken aldiz, alderdi sozialista, Lasaitasuna tempestaren ondutik galderazko ikurra egiten du hemen media bazkek, eh, aldaketak baitira hor angelun, bai sozialistak eh, aldaketan direlarik, eh, eta negoziaketak eta aliantzia berriak proposatzen dituelarik media bazkek hemen proposatzen du. Analisia bat, eta bukatzeko zudeztekin itzuli hau, lasko leizearen... Laugarren atalak idekitzan ditu bere ateak ostegununtan dordoinan jakin behar den guzia ortaz zituestek erreten notziete hau da titulu nagusia denure Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz <haz> Hitz eta putz Laster euskaltzain jaren aipatuko dugu, bai bai, hori uh, da, gertakaria, guziko interesgarria da, haipatzeko da, iztegi hori, interneten ere leku garantzitsu batukango duelarik, eta praktiko bat azkenan, eta gurekin izango dugu, Miriam Urkia, euskaltzain Urgazlea, eta sorpresa, Aditz trinkoak deitzen den kantu berri berria generatsman dut, badoken, azken tituluetan agertzen dena acrl eleik kantatzen duena Aditz trinkoak No! Hemen, asier L.I. L.I. haundiz idatzia. Donostiak artista da. Eta horro bat deitzen den diskoa ateratzen du. Berak ateratzen du hau. Uh, ordon, garran ez zut giliagoko informaziorik mementuz. Katu baldin badut. Ere. Ean ordu gun artista misteriotxo hau Donostiak adela behintzat. Dirudi, segitzen dugu gure gomitarekin. Orain. Itz eta putz atzaldeko bostetatik seietana, arantza iditarrekin, euskal irratietan! Euskaltza Indiak erran bezala bere iztegia aurkeztuko du bihar, 1000 behatziuntala erogeita malaurtean hasi, 2000 eta mabosturtean bukatzeko, eh, ogeita laurteko lana eta bai, iztegi baten egiteko. Bihar amarrak eterditan itzordua emana da Baionako Euskaltza Indian eta gurekin horren eh, aipatzeko Euskaltzain urgazlea eta iztegi batuko lantaldearen burua dena ere Miriam Urkiagatzaldeona. Bai, arratxal joan ere. Orduan, lehen galdera ezakite bakizu, e, iztegi baten inguruan olako gertakari bat izaita, zergatik gertakari bat da uskaltza indiaren iztegiaren ateratzea humirian, zuretzat? Bueno, gertakaria da, orain arte, e, berrogeita bos mila formako iztegirik ez dugulako izan. E, bazen zerrenda bat, baina zerrenda ortografikoan, olabait formak karautzen zituena, Baina etzen, e, iztegi bat adieraz eta adibidez ornituazena, eta horrez gain, orain arte zegoena hogei mila hitzekoa besterik etzen, eta paperean bakarrizegoen zegoen, mm -hmm. eta orainatera dana e, interneten kontsulta daiteke hainbat eremutatik mutatik, beraz. E, Berrikuntza ondisa marra da guretzat. Mm -hmm. Ogei mila sarrera zirela lehengo iztegian, hemen ogei eta mazazpimilataz sortzidun talar ogei talau? Ez guztira ia berrogei eta mila forma dira orain. Mm -hmm. azkenean sarrera baten inguruan beti zaten dira forma komposatuak, esapideak eta horrelakoak. Beraz guztira araututako formak ia berrogei eta mila dira eta adierak iruro gehita bat milati gora. Mm -hmm. Horrek eran nahi du itz berriak ere bat direla? Um, no. Geitu direla ere gure hizkuntzan, beraz hitzak ala dira iztegia narantziak ziren itz batzu? E, Lenengo ogei mila oietan, sartu ziran batez ere Euskararen e, betidaniko oinarrian zeudenak, horotariko euskalistegiak iztegiak ere biltzen zituenak, tradiziokoak nola baita esan. Baina gaur egun erabiltzen ditugun korpusak eta eta beharrak, e, eguneroko... Behar reierantzun behar diegu, beraz, forma berriak baditugu. Horain e, webgune galdetzen baduzu, iztegian badago, eta diak dagoeneko esan du nola idatzi beharko litzatekeen webune. Ah, adibidez. Bai, hori adibidez, pentsatzen lehengoan etzela. Ez, nuski. Hori da. Eta, um, orduan, hor iztegi horren idazteko, ezan dugu mezala, eta ateratzeko, hogeita lau urte beharrezkoak izan dira, nula antolatu da, zemat pertsonaritu dira horren uh, inguruan, nola izan da hori, lan hori? Bai, berez, hogeita lau urte dira, baina ez hiztegia berez horrela egiten makarrik. Lehenen urteak izan ziren oinarrizko forma horiek definitu e, lantalde bat osatu zuzen orduan batzorde bat osatu zen, eta hoiek hasi ziran formak erabakitzen nola landu behar zin. eta horrek jarraitu du pixkanaka pixkanaka bi mila ta hamabost arte orduan bukatu ziran berrogeita bost mila Baina gero bi garren urtean lantalde bat hasi zen beraz duela hamar urte e, iztegi honi forma ematen benetako hiztegi estandargisa prestatzen ba hori adibideak. E, definizioak biztegi normal bat betzela. Mm -hmm. e, hori egiten amarrurte beharri zan dira, eta beraz bilantalde daude, batak formak erabakitzen ditu, eta lantalde horretan sortzi pertsona daude, e, nola baite euskalki eta espezialitate guztiak e, jasotzen dituenak, ba, e, guztien ezagutza importantea dalako, eta gero, e, definizioak eta lantzen ari den lantaldean iru pertsona ari dira. Mm -hmm olan och eta egungo korpusen korpusean oinarritutako hiztegi bat da nola bai. nola amaitzen da oreka hori nola lortzen da bueno lenengo lenengoa 2000 e, hoiek lortzeko erabilitzen oinarrizko materiala izantzen asteko euskaltzendiak ordura arte e, bilduak zituen zerrendak ba h letraren idazkera 8 e, urte arteko ikastola hiztegia ta bazitu nolako zerrendatxo batzuk e, landuak baina inoiz arau gisa zirenak beraz batetik hori erabilitzen, bestetik orotariko euskal eta hor gure tradizio ia osoa jasotzen dala esan dezakegu. Hor e, korpus handi bat zegoen, hortik e, maiztasun handieneko hitzak jaso ziren eta bestetik 20. mendeko korpusa, e, korpus orekatu bat zan, 20. E, mendean euskaraz Ebait testtuma bai euskalki eta bai garai guztietan jasotakoaren isla zeak eta hor ere maiztasun handieneko hitzak jaso ziren. Or forma erabilienak biltzen dira hor Hori izan da olabait hogeigarren mende arteko tradizioa edo jasotzen zuena. Mm -hmm. Eta beste azken hogeita bost mila hauek lantzeko, oinarri oinarrian erabilida da euskaltzen diko era sortua duen lexikoaren behatatokia izeneko korpusa. Eta, eusk... eta hor jasotzen da, 2 mila eta bat urtetik ona datorren materiala. Eta material hori zer da, Euskal Korpusa erraiten diogularik edo deit, zerri deitzen dugu Euskal Korpusa? Bueno, hor ba, sartuta daude Euskal argitalpenak, ba, dibideze berria egunkaria, karia, e, argia aldizkaria, jakina aldizkaria, e, administrazioko material batzuk, guztu e, ba, Euskal Egoaldeko kasu honetan, e, bai Eusko Iarlaritzako Tanafarroako legebiltzarreko materiala, Euskal Telebistako materiala, e, nolabait e, literatura, eldue literatura ere bai, piskabate gai desberdinak lantzen dituena eta hori gera gero eta gehiago fintzen eta, eta lantzen. Uhum. Justuki Sumiriam Urkia, Euskal Zain Urgaz Lazira, benen berezik ere, iztegi batuko lantaldaren burua, ordoan, iztegi hortan, eh, euskalkiek zeleku dute batuaren ondo hortan, euskalkiak desberdinduak duak ote dira, presente ote dira iztegian, nola landu lan duduzue gai hori? Korpusetan eh, azaltzen asalt, den material guztia, eh, maiztasun batetik gorakoa denean, sartu egiten da, kasu batzuetan, Euskalkiaren marka jartzen daunduan eta forma bere horretan sartzen da baina ez dugu berariaz euskalki bakoitza tratatzen horretarako euskaltzen diak badauka e, beste batzorde bat euskalkien batzordea izenekoa. Mm horiek -hmm. lantzen dituzte Euskalki korpusetan forma bat etorri bada e, sartu egiten dugu batzuetan esanaz, euskara batuan hau horrela da normalean e, Markaren bat jartzen bat zailo, ba, ez dakite bizkaierazko erdua zaltzen bada, ba, bizkaiera marka jarriko zailo, edo, ba, ez dakite, etzaite, iparraldeko mm. iparaldeko formariko kurritze, baina, bueno, bai... E, Eztakit, buruzari naiz, ez daukat bai. material aurrean, baina bai euskalki bateko marka badenean e, ondoan ezartzen zaio eta forma barrura dijoan, oski. Mm. E, azkenean iztegi batua, ez du bakarrik euskera batuak egiten. Mm -hmm. Euskalkiek ere hor bere berelekua dute eta dukibar duten, oski. Ezak etorain helduzait burura, uh, siberotagaz prefosta dibidez uh, aski edatua den um, itz bat da, ordoen ez bada batuan ere erabiltzen, bat badu, horreka uh, dibidez iztegian leku haukaiten anduke prefosta itzak. Idatziko balitz. E, guk material idatzia jasotzen dugu. Ados. E, badago haozko material alantzeko, euskantzak badu, este batzor bebat orain bat dik, e, atlaze nolimustikoa eta alantzen duena, Orduan, haiek e, lantzen dute, eta aurrera begira, e, bai badago asmoa nola baito guztiak e, nola baita elkartzeko eta lan bat egiteko gauza batzuk izpegira pasatu beharko direlako, mm hauzko -hmm. kontuetatik. Baina guk beti korpus idatzietan onarritzen gara, orduan, idatzi bada. E, dudarik gabe lekua Eta be konfirmatzen hautset prefostaitza bada emana da beraz uh, zubere bai, bai. Bai, bai. bada eta dudarik gabe beraz prefosta ezagutu zuen adibidearekin, orain hori da egiten ziunena ere hasteapenean, biharko aurkezpenean euskaltzaindiaren istigliaren aurkezpenean, uh, formakuntza gihakoba tele uh, aipatzen da edo formakuntza moduan aurkeztuko da bihar goiz Goiz, ba, goiz zen goiz Goiz guzian zeh, barkatu <risa> Amarak terdi da, goiz, lasai Baina uh, webgunea ere baita, hau da ere Iztegiaren berrikuntza Euskal Gaur egun Euskal Tzaindiaren hitzak uh, itzak Iztegi uh, Xareko Iztegi baten atxemaiten alditu zuen Horain txetan egidundan bezala, prefosta itza Atxeman dut, hori ere Beharrezkoazen gaur egun Iztegia Xarean izaitea? Dudari gabe Dudarik gabe, onartu behar da gaur, gehienok ordena gailuaren aurrean lan egiten dugula, eta e, ohiturak aldatu egin egindira, asko kostatzen zaigu batetik, paperera e, joatea eta paperean bilatzea, baina gainera, horrengo e, iztegi berri honek ematen duen aukera, ez da bakarrik, e, papera edo iztegi hartu eta forma bat idatzi eta forma horren inguruko informazioa askatzea, baizik eta nik eskadezak eta dibidez intzu dira e, subererazko lokailuak, demagun. eta momentu batean bilatuhal izango dutonakana nahi du, e, bilaketak egin ditzaket sarreratik, e, adibideetatik, definizioetatik, mm -hmm. jakitearloetatik arloetatik zaidiez behar da interesatzen zai jakitea zeintzu dira e, matematikako hitzak hitegi batuan edo zeintzu diran e, aurrizkerako hitzak edo lagun artekoak bakarri direnak halako e, informazioa Bila daiteke eta ere artean kombinazioak egin ere, bai. Beraz, aukera hanitzak ematen ditu, ez lehen bezala bakarrik, ba hori forma bat idatzi eta zer dago forma honen inguruan, ez ez. ere aukera gehiago ematen ditu eta hori da berrikuntza handienetako bat. Uhum. Hori batetik eta bestetik, aukera ematen digu bilaketa aurreratu horrek iturriak ikusi, e, salean klik eginda, batetik forma hori erabakitzera e, iristeko, Euskal Tzaindiak e, ginduen bidea. Eta askotan hor e, jasotzen da ze informazio erabilidan, ze irizpide erabilidan, euskal txainiek egindituzten oarra, eta zein izan dan azken erabakia. Eta horrekin batera, e, forma baten gainean gaudela, konsulta dezakegu, ia forma horri buruz euskal iztegiak zerresan duen, hogei garren mendeko korpusak zerresan duen, eta lexikoaren behatokiko korpusak zerresan duen horren inguruan, ze informazio dagoen. Mm -hmm. Beraz nolabait e, dokumentatzen da, esaten dana. E, garbi geratzen dago kezitugula itxak eta Azkenean gure lana orain da e, nolai notario lana egitea beste lagu dagoena jaso egiten dugu. Ez dugu ez errasmatzen. Uhum. Eta horrean informazio hori Gardenki erakutsi egiten da. Eta hori da diar jendeare erakutsi nahi dioguna. Bai, eia da usu ere badela hori euskal zainiari egiten zaizkion uh, oha, edo euskal zainiak irabakitzen du, beraz dena kolamintzatu behar dugu. Baina hori da biskabat ere erakutsi nahi duzina, webgunean ere agertzenan nundi heldu den erabaki hori ere. Hori da gainera askotan entzutzen du, euskal zainiak lehen gauza bat esaten zuen eta orain aldatu du. E, ez da egia, euskal zainiak orain arte ofizialki ez du zerresan baina guztio genun ohitura bat garaibateko izegi batzutzatik txetorrena edo eta uste genuen araguazala, zala baina, baina etzan eta orain gainera euskaltzen die zerbait erabakitzen duenean esaten du zergatik era duen Mm -hmm. Euskal Zainiaren iztegi berria, uh, bideak estrenatuko da bai honan, amarak eterditatik entzina, gena webgunean ere ez dutera, nola aldeludiko bat ere, eguneko itza bat da, adibidez. Mm -hmm. Aski, bai, bai uh, eguneru itz berri bat, beraz, deskubritzen alda, gaur adibidez, zizelkatze hitzaren definizioa proposatzen dute. <risa> Adibidez, eta itz kontsoltatuenak ere, jarraitu, haman komun, eta bon, bai, interaktibitatean sartzen e, da Euskal ere, bon, be, jamezala, biak, horien aurkeztuko dute Baionan honan, e, hamarak eterditatik, e, guherdi, arte, eta hor izango zira ere Miriam Urkia, jamezala, Euskal Urgazlea, eta iztegi batuko, lan talderen burua zarena milesker gurekin egonik espertei Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara Arantza idedarrekin Euskalratietan. Baionako etxepare izeoak lehen esaga onduen banak eta antolatuuko du larun batuntan bere egoitzan baiionan. Filipe Laskarai etxepare izeoko hezkuntza aholkularia eta izeuko ikasleak ostekuluntako gomitak goiz Euskalik ratietan baduzie zerregin ondotik guzazpietatik entzina gure bazterrak eman kizuna. Pagoetako parkerat joango baita Lusien Cesar eta Amapola Morea ere behatzionten zuri abeltzez Amar etako musika eman kizunaren zat gaur. Nik bihar itzordua maiten dauziet eta itzatapotzen musikarekin txegitzen dugu. Ostegoen bezala, burekin izanen baita Fred Begoet eta bihar antikontinente taldea aipatuko daokuenttzun naraziko, deskubriraziko eta Kerubia zen antzikontinente da, Ola laburuubiltzen du biddez, badokek egun eta beste gaetan, he bihar ikusiko eh? akizu usaai bezala. Seakbenzu Euskal igatietan.